Підстав для визнання договору або якоїсь його частини недійсним. Шлюбний контракт – це ефективний інструмент, що дає змогу подружжю не думати про ризики розподілу майна. Якщо чоловік і дружина довіряють одне одному, то купуючи майно, вони можуть оформити право власності одне на одного в рівних частках – 50 на 50%. У такому разі майно не стане предметом поділу, тому що частки власності уже визначені за законом. Важливо! Шлюбний договір не може змінити вже зареєстроване право власності, оскільки не є право встановлюючим документа. Наприклад, якщо на чоловіка оформлено спільне майно, він не може передати його дружині самим лише шлюбним контрактом. Для цього слід підписати ще один документ – договір про розподіл подружнього майна. Концепції шлюбних контрактів були складені ще в Римі та Греції. Перед укладанням шлюбу чоловіки і жінки підписували договір, що визначав їхні майнові стосунки і умови успадкування. Уперше, договори щодо регулювання майнових подружніх стосунків Названі були «шлюбними» у Цивільному кодексі Франції 1804 року. Він укладався письмово і засвідчувався присутніми. Авторка запитує, розкажіть докладніше про договір про розподіл подружнього майна, коли його укладають, чим він відрізняється від шлюбного контракту. Це найпростіший, недорогий і гнучкий спосіб оформити розподіл спільної власності. Подруща може розподілити об'єкти рухомого і нерухомого майна між собою, як загалом, кому будинок, а кому цінні папери, кому корпоративні права, а кому авто, так і частинами, коли кожен у кожному об'єкті має власну частку. Скажімо, на квартиру 50% власності у дружини, 50% у чоловіка. Цим договором можна також передати одному із подружжя майно в натурі, а іншому грошову компенсацію, що виплачується одразу або на виплат. Така домовленість оформляється у нотаріуса. Особливість цього договору полягає також у тому, що подружжя може його укласти, перебуваючи ще в офіційному шлюбі. Від шлюбного контракту договір про розподіл відрізняється фінальною точкою юридичного оформлення розподілу майна. Якщо шлюбний договір подружжя оформило на випадок розірвання шлюбу – у разі розлучення майно слід переоформляти з одного на другого, вносити в реєстр зміни щодо власника майна. То необхідно додатково укласти договір про розподіл, в основу якого будуть покладені домовленості зі шлюбного контракту. Якщо подружжя уклало шлюбний договір із пунктом, на кого буде оформлене майно, тому воно і належатиме як у шлюбі, так і після його розірвання і майно не потрібно переоформлювати з одного на іншого, вносити в реєстр зміни щодо власника майна. То договір про розподіл можна не укладати. Укладання договору про розподіл подружнього майна часто психологічно відлякує подружжя, що перебуває у затяжному сімейному конфлікті, але ще не готово остаточно оформити майнові питання з метою розлучитися. За таких кризових ситуацій подружжя укладає шлюбний договір, щоб спробувати врятувати шлюб, обнулитися, почати все спочатку, не конфліктуючи щодо майнових питань. Авторка запитує, що ще, крім майнових стосунків, регулює шлюбний контракт? Це також права і обов'язки подружжя щодо дітей. Чинне законодавство України розглядає обов'язкове право одного з батьків стягувати аліменти з другого на утримання дитини. Право стягувати аліменти на власне утримання до досягнення дитиною трьох років. За допомогою шлюбного договору можна змінити, збільшити передбачену законом суму аліментів або передбачити матеріальне утримання одного з подружжя, навіть безстрокове, на будь-яку суму, прописати згоду одного з подружжя, гасити борги іншого. Із заходу до нас прийшла норма законодавства про те, що сторони можуть домовитися і надати право користування майном третьим особам. Наприклад, батько одного з подружжя може отримати право мешкати в будинку, що належить обом або одному з них. Шлюбним договором можна передбачити, що зарплатня, пенсія, гонорари тощо належать лише тому з подружжя, кому вони виплачуються. Ця норма суперечить законодавству України, за яким у шлюбі доходи кожного з подружжя є спільними. Особистим нерухомим майном кожного з подружжя є А. Подароване за натуральним договором дарування Б. Успадковане Решта нерухомого майна зазвичай за замовчуванням спільне. Якщо один із подружжя з цим не згоден, то має довести у суді, що в це майно були вкладені його особисті кошти. Особисті за нормами законодавства – це, зокрема, подаровані, успадковані чи отримані від продажу особистого майна до шлюбу. 2014 року на аукціоні у Франції за 437 тисяч євро був проданий оригінал шлюбного договору, укладеного між Наполеоном Бонапартом і Жозефіною Багарне. У тексті зазначено, що між майбутнім подружжям не буде жодної спільності майна. Як наслідок, Наполеон і Жозефіна, які укладають шлюб, ніяким чином не матимуть відповідальності за гіпотетичні борги одне одного. Авторка запитує, як подружжю організувати обговорення перед складанням шлюбного договору? Для кожної сім'ї шлюбний договір – це унікальний за змістом документ, що відображає погляди подружжя на ситуацію і добровільну. Типової форми або шаблона «немає» і «буде» не може. Сторони самі визначають запитання, які хочуть обговорити з юристом. Зазвичай у адвоката є приблизний перелік питань до подружжя щодо можливих положень у шлюбному контракті. Усе залежить від досвіду нотаріуса або адвоката. Якщо укласти шлюбний контракт бажає лише один із подружжя, звісно ж переговорний процес ускладнюється. Веде його сімейний адвокат, який володіє навичками сімейної медіації. Він навчений ставити сторонам незручні запитання задля з'ясування усіх моментів. Однак небагато пар долають цей шлях до кінця і зрештою укладають шлюбний договір. Достатньо однієї зустрічі з фахівцем, щоб сторони заявили, що не готові до такого кроку, і посилатися на те, що почуття любові та довіри для них вищі за матеріальні питання. І це в нашому менталітеті. Ми не звикли ставити партнерові запитання щодо грошей, майна, фінансової складової сімейного життя. У такому разі можна скористатися послугою дошлюбної медіації перед підписанням шлюбного контракту і отримати в особі медіатора посередника, який допоможе подружжю почути одне одного і з'ясувати стосунки. Важливо! Якщо підписання шлюбного договору нав'язане і є докази цього, то сторона, яку примушують, має право визнати документ недійсним, довівши факт примусу і тиску. Наші майнові права Оперше ми з чоловіком прийшли до обговорення наших майнових прав, коли в Україні розпочалися воєнні дії. «Ситуація була нестабільна, і в мене виникла тривога за чоловіка. Він, своєю чергою, непокоївся про безпеку сім'ї. Щодня чоловік їхав на роботу, а я лишалася вдома з дітьми. Якоїсь миті ми з Олегом зрозуміли, що геть не продумали небажаного сценарію розвитку подій. А що, як з нами станеться нещасний випадок? З ким і з чим залишаться і як житимуть наші діти?» то, в який спосіб розпорядиться майном нашої сім'ї. До розмови ми поставилися вкрай серйозно. Спершу висловили одне одному міркування, склали переліки найважливіших питань, пов'язаних із матеріальними активами нашої сім'ї, і виокремили з них ті, що до яких не дійшли згоди. Під правними точками стали три імовірні сценарії подій. Ми живемо разом і розпоряджаємося фінансами так. Ми розлучаємося із різних причин і ділимо рухоме і нерухоме майно, грошове забезпечення, тощо, у такий спосіб. У разі смерті одного або обох членів подружжя вирішуємо, з ким залишаються діти. Розставивши усі крапки над «і», ми звернулися до нотаріуса. Авторка запитує, чи, можливо, переглядати шлюбний контракт і вносити в нього зміни. Змінювати шлюбний договір чи розривати його можна за спільною згодою сторін. Також сторони можуть одночасно відмовитися від нього. Є два варіанти спільної відмови. Перше – права, обов'язки, що діють протягом періоду чинності шлюбного контракту, залишаються в силі, але в майбутньому перестають діяти. Друге, подружжя відмовляється від договору, наче його і не було, і на весь період існування шлюбу поширюється дія норм законодавства. За бажанням шлюбний договір можна укласти знову. Вносити зміни в договір подружжя може за допомогою додаткового договору. Якщо виникають обставини, що унеможливлюють подальше дотримання договору – каліцтва, хвороби тощо – Одна зі сторін може звернутися до суду і просити внести зміни або розірвати договір, бо не може виконати його положення, і суд за наявності доказів задовільнить позов. Авторка запитує, за яких обставин шлюбний контракт може бути визнаний недійсним? Шлюбний договір може бути визнаний недійсним або від початку є нелегітимним, якщо не був засвідчений нотаріально, а також якщо був укладений не подружжям і не нареченими. Форс мажорів, які б скасовували дії шлюбного контракту, українське законодавство не передбачає. Як у випадку із будь-яким іншим договором, громадянин-громадянка можуть звернутися до суду із проханням визнати недійсним шлюбний контракт, бо його було укладено під впливом помилки, насильницьких дій, обману, складних обставин або ж коли його умови суперечать чинному законодавству і або моральним засадам суспільства. Недійсними також можуть бути визнані шлюбні контракти, укладені з метою підмінити іншу домовленість – фіктивний договір, або які зменшують обсяг прав дитини. Найчастіше трапляються позови із визнання шлюбних договорів такими, що ставлять одного із подружжя в украй вигідне матеріальне становище. Наприклад, якщо на одного з подружжя по закінченню 10 років після укладання шлюбного контракту буде оформлене все майно або ж більша його частина, а на іншого нічого або менша частина, то перспективи визнання такого договору недійсним дуже високі. У будь-якому разі рішення прийматиме суд». І з нашого досвіду обговорювати отакі от незручні питання слід тоді, коли чоловік і дружина перебувають у нормальних стосунках, здатні усвідомлено, відповідально і безсторонньо, до з холодною головою оцінювати варіанти подій. Як на мене, це і є ознака довірчих партнерських стосунків. Нічого не приховувати, бути максимально чесними. Чоловік і дружина повинні мати спільний, ясний і об'єктивний погляд на події нинішні і на імовірні сценарії у майбутньому. Ми з Олегом знали, що і за якими пунктами слід обговорити, і прийшли до юриста підготовленими. Він поставив додаткові і уточнювальні запитання і вніс у документ необхідні виправлення. Зауважу, що це не був швидкий і легкий процес. На обговорення усіх нюансів у нас пішло близько двох років – від моменту початку обговорення до підписання документу. Авторка запитує, яку головну перевагу шлюбного контракту ви б назвали? Якщо порівнювати укладання шлюбу із входженням у бізнес-партнерство, то шлюбний договір – це дорожня карта подружжя щодо виходу із конфліктів. Коли люди починають стосунки, вони не думають про імовірні проблеми і труднощі. Проте статистика невблаганна. Більше половини пар, які беруть шлюб, розлучаються. Тоді шлюбний договір допоможе подружжю зробити це цивілізовано, Знайти рішення і вихід із ситуації, коли стосунки починають руйнуватися, коли виникає недовіра і партнери під впливом негативних емоцій не здатні одне одного чути і розуміти. Тому головна мета підписання шлюбного контракту – стабільне подальше подружнє життя. Один раз поговорити про те, що може внести неспокій у майбутньому, обміркувати, як буде, якщо… І більше це не відволікає від щасливого сімейного життя і виховання дітей. У США та європейських країнах подружжя вписують у шлюбний договір будь-які побажання щодо спільного життя. Наприклад, щоб дружина покинула роботу, а її вага не перевищувала певну кількість кілограмів. Щоб чоловік зберігав у шлюбі вірність, інакше за кожну подружню зраду виплачуватиме дружині солідну компенсацію тощо. Шлюбний контракт в Україні не може диктувати аспектів міжособистісних стосунків чоловіка і дружини, їхніх поглядів щодо виховання дітей і умов ведення побуту. Якщо вони хочуть урегулювати разом із майновими деякі немайнові стосунки – то укладають змішаний договір, тобто договір, який включатиме в себе частини шлюбного та, наприклад, сімейного договору про порядок участі батьків у вихованні дітей. У ньому можна відображати стосунки подружжя як батьків із питань навчання дитини, медичного обслуговування і страхування, вибору лікаря, способу лікування, навчання за кордоном, принципів виховання дитини, спільної відпустки, організації відпустки, харчування, порядку зустрічей із родичами та інше. Авторка запитує чи мають сімейний і змішаний договори таку саму юридичну силу, як і шлюбний контракт? Укладання змішаного договору передбачено сімейним і цивільним кодексами України. Грамотні юристи і нотаріуси допускають його укладання, якщо прив'язувати до майнових стосунків немайнові, зокрема ті, що стосуються дітей. Якщо у шлюбі є діти, то можна прописати, з ким вони житимуть у разі гострого сімейного конфлікту або розлучення. Або ж записати умову. Якщо дружина заскочила чоловіка за зрадою, то в такому разі частина її майна збільшується на таку і таку кількість. Або чоловік зобов'язаний виплатити їй компенсацію на суму. Інша річ, як довести факт зради але менше з тим норми є. У сімейний договір у звичайній письмовій формі можна включати сімейні немайнові стосунки, принципи, правила, на яких подружжя будуватиме сімейні взаємини і буде виховувати дітей. Юристи міксують зміст шлюбного і сімейного договорів і виходить змішаний документ, що містить усю конституцію сім'ї. Важливо! Нотаріально завірений сімейний договір має таку саму силу, як і шлюбний договір, але до суду щодо примусового виконання його положень звертатися не має сенсу. Цей документ – про наміри і домовленості сторін. У разі судового розгляду суд діятиме на основі не договору, а законодавства України. Якщо сторони домовилися, наприклад, що дитина житиме з матір'ю, а ця умова не виконується, тоді одна зі сторін звертається до адвоката, намагається реалізувати домовленості, а як нічого в не вдається, звертається до суду. Творець мережі Facebook, Марк Цукерберг і його дружина Пристіла Чан уклали нешлюбний контракт а договір про стосунки, у якому зобов'язалися дотримуватися балансу між сім'єю і роботою. Так Престіла попросила чоловіка виділяти зі щільного робочого графіка один вечір на тиждень на повноцінне побачення і два тижні щороку на відпустку. Авторка запитує, яку психологічну роль відіграє шлюбний договір у розбудові шлюбних стосунків? Це може стати яблуком розбрату, чи навпаки. Є така приповідка. Хочеш пізнати людину, почни з нею розлучатися. Другу її частину можна змінити фразою «Запропонуй подружжю укласти шлюбний контракт». Ці документи як лакмусовий папірець для стосунків. І якщо вже на самому початку в процесі обговорення документа виникла тріщинка, то... У своїй практиці я мала випадок, коли по консультацію звернулася бізнес-леді. Заміжня, дітей немає, заробляє і фактично утримує чоловіка. Хвилюючись про те, що станеться з її майном, якщо вони розлучаться, жінка вирішила запропонувати чоловікові укласти шлюбний договір. Коли вона прийшла до мене на консультацію, я сказала їй прямо – з одного боку, ваша пропозиція чоловікові укласти шлюбний контракт може спричинити серйозний конфлікт. З іншого, ви дізнаєтеся його думку. Вирішувати вам. Вона запропонувала, і результат їй не сподобався. Чоловік відмовився від договору, мотивуючи це тим, що у сім'ї чоловік він, а вона такою пропозицією завдає йому болю». Обговорення шлюбного контракту може стати перевіркою для подружжя. Якщо в стосунках проблеми, вони неодмінно розкриються. Сім'ї ж, які побудовані на усвідомленій любові і щирих стосунках, навпаки міцнішають. Ця мильна бульбашка луснула. Сімейний договір ми з чоловіком уклали, коли народилася Софія, наша третя спільна дитина. І відтоді, за моїми спостереженнями, до 90% суперечок, конфліктів і непорозумінь між нами, пов'язаних із матеріальними питаннями, зникло. Гроші – одна з отвічних тем конфліктогенів для подружжя. Усі ми люди з власними слабкостями і здатні зазнавати найрізноманітніших емоцій, які часом можуть нас засліплювати. Траплялося під час розбіжності щодо майна або відмінних поглядів, пов'язаних із його купівлею чи продажем, ми з чоловіком могли мимоволі зачепити одне одного необережними фразами на кшталт «Я вчинив би, вчинила б так, але ти не хочеш, тоді взагалі нічого не буде». Урок за відсутності шлюбного контракту чимало питань можуть сприйматися подружжям як меркантильні, ставати мотивом для взаємного шантажу або психологічних маніпуляцій. А коли завдяки договору все стає максимально ясним і зрозумілим, то і стосунки між подружжям прозорі. Живіть і насолоджуйтеся життям, будуйте плани і скеровуйте свої сили на їхню реалізацію, а не на з'ясування стосунків. Заповідь, матеріальні цінності проти сімейних Люди як люди Люблять гроші Але ж так було завжди Людство полюбляє гроші Хоч без чого ті були зроблені Чи зі шкіри, чи з паперу І з бронзи, чи з золота Ну, легковажні, то і що І милосердя часом стукається в їхні серця Звичайні собі люди Загалом нагадують колишніх От тільки квартирне питання зіпсувало їх. Ця знаменита цитата Булгакова що найкраще пасує для змалювання родичів, які на тлі розподілу спадку ведуть між собою криваві війни у судах. У спадкування – це перехід прав і обов'язків спадку від спадкодавця померлої фізичної особи до інших осіб – спадкоємців. Такі реалії коли є що ділити, а в сім'ї кілька спадкоємців, градус спілкування між ними може загострюватися. Головна причина конфліктів між спадкоємцями з подальшим оскарженням у суді – їхня незгода із пропонованою часткою майна. Авторка запитує, який порядок у спадкування, якщо спадкодавець не захотів або не встиг за життя розподілити майно, склавши заповіт. В Україні є два види успадкування – за законом і за заповітом. Якщо документ є, то успадкування відбувається за ним, окрім тих випадків, коли в спадкодавця лишилися неповнолітні діти до 18 років. Вони мають право на обов'язкову частину, незалежно від того, складений заповіт чи ні. Інакше, успадкування відбувається за законом, застосовується форма визначення – Хто із родичів спадкодавця на яку частку спадку має право? За українським законодавством спадкоємцями першої черги є Другий сподружжя – батьки, діти. Вони успадковують майно в однакових частках. Друга черга – рідні брати, сестри, бабусі та дідусі. Третя – рідні дядьки, тітки. Четверта – Особи, які мешкали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше, ніж п'ять років до моменту відкриття спадку. П'ята, інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно. До того ж, родичі нижчого ступеня спорідненості усувають від права успадкування родичів дальшого ступеня спорідненості. Утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Кожна наступна черга спадкоємців вступає у спадок лише в разі відсутності попередніх. Це передбачене законодавством, щоб майно перейшло до когось із родичів, а не державі. Важливо! Четверта черга успадкування і факт спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю обов'язково слід доводити у суді. Візит до юриста Відомий банкір помер, не залишивши заповіту. Його майно слід було ділити за законом між усіма родичами. До мене звернулася жінка, з якою він жив останніми роками, не укладаючи офіційного шлюбу, але маючи з нею спільну дитину. Ми змушені були звертатися до суду і доводити, що клієнтка мешкала зі спадкодавцем спільною сім'єю і має право на четверту чергу успадкування. Відтак жінка домовилася з іншими дітьми небіжчика, і вони відмовилися від своєї частки спадку на користь їхнього маленького сина, а її визнали законною дружиною. Малюк отримав частку майна, його мати стала спадкоємницею четвертої черги, а також відсудила половину майна згідно з 74 статтею Сімейного кодексу як «фактична дружина». Зрештою, кожен об'єкт майна небіжчика ділився на двох – на неї, як фактично, дружину, і на її дитину, як на спадкоємця. Отримавши дозвіл органів опіки, жінка змогла розперечатися спадком на власний розсуд. Ніколи не стверджуйте, бо цім то знаєте людину, якщо ви не ділили з нею майно. Народна мудрість. У якому разі існує рисик судових позовів? Коли є заповіт чи коли його немає. Ризик того, що спадкоємці можуть судитися одне з одним і сперечатися за спадок, є і із заповітом, і без нього. Заповіт можна просити суд визнати недійсним у судовому порядку. Спори можуть виникати в будь-якому разі. Все залежить від апетитів спадкоємців і кількості майна, яке можна успадкувати. Договір на дитину або договір про порядок участі батьків у вихованні і отриманні дитини. Це ще один юридичний документ, який може укласти між собою подружжя як батьки. Він покликаний захищати інтереси дітей і фіксує будь-які домовленості, які законодавчо не регулюються, але вимагають батьківського усхочення. Авторка запитує – які важливі положення регулює договір про порядок участі батьків у вихованні і утриманні дитини. Він укладається між батьками щодо дітей, незалежно від того, чи одружені батько і мати. Ідея укласти його зазвичай виникає, коли пара розлучається або ж залишається в шлюбі, але мешкатиме окремо. У такому разі цей юридичний документ регулює аліментні правовідносини. Аліменти платяться на дітей і можуть надходити чоловікові або дружині. За законом, обоє батьків мають однакові права на виховання дітей. Кожен з них має право давати згоду щодо прописки і виписки, навчання, медичних послуг для дитини тощо. У договорі можна передбачити індивідуальні норми пари. Наприклад, подружжя домовляється, що як одна сторона оплачує друге навчання дитини, то має право вирішувати щодо вибору школи чи університету. Якщо друга сторона заперечує, то оплачує навчання самотужки. Це діє. Договір про порядок участі іншого подружжя у вихованні і утриманні дитини може бути окремим або поєднуватися з аліментним договором в одному документі з любові та спільної згоди. Упевненість у забезпеченому майбутньому щасті дітей, незалежно від того, як складуться стосунки між батьками, ось що дає підписання договору на дитину і насамперед їхній мамі. За таким договором, який ми з чоловіком уклали на всіх наших дітей, батько бере на себе повне забезпечення дитини. У документі зазначена щомісячна сума – витрати на освіту, одяг, харчування, поїздки, розваги тощо. Це все кошти, якими розпоряджається мати, розподіляючи їх на утримання дітей. Скажімо, витрати на освіту передбачають оплату за навчання спершу в школі, тоді в університеті. У документі враховані права батька бачитися з дитиною в разі розірвання шлюбу, його інтереси тощо. Ми з чоловіком узяли за основу типовий договір, додали до нього індивідуальні пункти і поправки. Завдяки нашим спільним зусиллям, я напевно знаю, що наші діти будуть забезпечені аж до того дня, коли здобудуть дипломи про вищу освіту. Урок засвоєний, якщо батьки дійшли згоди, що права та інтереси їхніх дітей будуть захищені, незалежно від того, як складатимуться стосунки між подружжям у майбутньому. Сім'я виникає зі щирого взаємного кохання. Юридичні документи, що регулюють майнові стосунки, подружжя має складати з доброї волі і з добрими намірами. Це усвідомлений, раціональний, сучасний підхід до створення сім'ї. Завдання цього розділу Змоделюйте майбутнє своєї сім'ї за трьома можливими сценаріями. Перший – ви живете разом. Другий – ви розлучаєтеся з різних причин і ділите рухоме, нерухоме майно, грошове забезпечення та інше у такий спосіб. Третій Якщо у вас є діти, вирішіть, з ким вони залишаться у разі смерті одного обох батьків. Четверте. узгодьте ваші з подружжям погляди на кожен варіант розвитку подій. Слухаємо книжку далі з розумінням важливості юридичних документів і необхідності їх підписання між партнерами. Стосунки в парі складаємо сімейні плани. Сімейний капітал головне надбання родини. Сімейний капітал є результатом системного принципу, згідно з яким ціле більше від суми його частин. Девід Імік для збереження і розвитку сім'ї протягом тривалого часу потрібен кількісний та якісний ріст усіх її ресурсів – матеріальних, фінансових, технологічних, енергетичних та психологічних. Це обов'язкова умова її життєстатності. побудови династії, створенню тісних зв'язків між поколіннями та накопиченню благ – може сприяти концепція сімейного капіталу, яку виклав відомий фінансовий консультант Джеймс К'юз-Молодший у книжці «Сімейний капітал. Як зберегти його в родині». Сімейний капітал – це всі ресурси членів сім'ї, які кожен з них може використовувати для досягнення важливих особистих і сімейних цілей. Він складається із людського, інтелектуального, духовного, соціального та фінансового капіталів. Отже, щоб побудувати династію, сім'ї необхідно навчитися грамотно керувати всіма-п'ятьма видами капіталу, пам'ятаючи, що за важливістю на першому стоїть людський, а фінансовий – на останньому. Людський капітал відображає цінність кожного члена сім'ї з усіма його особливостями і унікальними талантами. Це фізичне та емоційне благополуччя кожного, а також здатність мати хорошу роботу, створювати позитивне почуття власної ідентичності та прагнути до особистого щастя. Різні люди наділяють свій осередок суспільства унікальними якостями, які створюють неповторний образ сім'ї. Людський капітал також означає близькість, культуру і емоційну стійкість членів сім'ї, які дозволяють їм гуртуватися та досягати колективних цілей. Інтелектуальний капітал – це всі знання кожного члена сім'ї, отримані в результаті життєвого досвіду, академічних успіхів, кар'єрного зростання, творчі досягнення, вміння управляти особистими і сімейними фінансами, здатність ділитися знаннями одне з одним, тощо. Ну Наприклад, професійні династії – лікарів, юристів, учителів – векарів підприємців та інше з покоління в покоління передають професійну майстерність і традиції, унікальні галузеві знання. Соціальний капітал це усі цінні та корисні соціальні зв'язки членів сім'ї, а також їхні взаємини, здатність приймати разом вдумливі рішення і обмінюватися із соціумом своїми ресурсами, часом, талантами, добробутом, тощо. Духовний капітал – це духовні ресурси, досвід і наміри, що виходять за межі індивідуальних матеріальних інтересів кожного члена сім'ї, а також уміння ділитися цим одне з одним і довколишніми. Духовний капітал сім'ї може виражатися через філантропію, яка не тільки допомагає родині передавати наступним поколінням вищі людські цінності, а й вчить керувати стосунками, підсилює згуртованість. Тому сімейний баланс має містити пункт витрати на благодійність. У духовний капітал сім'ї також входять її місія, принципи та цінності, оскільки саме від них залежить виживання сім'ї як династії. Як їх визначити, описано в розділі «Сімейні стратегічні орієнтири і правила родини». Фінансовий капітал – це вся власність, якою володіє сім'я грошові кошти, державні цінні папери, акції в компаніях, частки в бізнесі та інше. Його використання, спрямоване на покращення умов, а не способу життя сім'ї, дозволяє їй нарощувати інші види капіталу. Між різними видами сімейного капіталу існує тісний взаємозв'язок. Матеріальний добробут сприяє накопиченню знань і досвіду. Своєю чергою, інтелектуальний капітал є основою добробуту, що допомагає у створенні фінансового капіталу. Цей цикл знання фінанси робить можливим збільшення чисельності сім'ї, нарощування людського капіталу та збереження фамільного стану. Нагромадженню матеріальних благ сприяє якісне спілкування з іншими людьми, тобто соціальні зв'язки. Оточуючи себе розвиненими, успішними людьми, сім'я створює надійну мережу контактів, яка може бути використана для вигідних можливостей. Але соціальні контакти також передбачають необхідність віддавати. Тобто сім'я має бути готова допомагати своєму оточенню. Таким чином, сімейний капітал – це сплав усього потенціалу і різних можливостей сім'ї, який утілюється в її способі життя. Позитивно впливає на її майбутнє. Будь-яка мета, особливо така масштабна і всеосяжна, як побудова успішної та процвітаючої сімейної династії, досягається завдяки ретельно відпрацьованому плану. Система керування сімейними справами. Коли шляхи різні, нічого разом не планують. Конфуцій Згадаймо мудрі слова Шалви Амнашвілі, що наведені у розділі «Самопізнання». Ми маємо любити кожен свій день, не марнувати, а сповнювати чимось хорошим, і нікому не дозволяти витрачати найдорожче, що є – «наш час». Це найцінніший і невідновний ресурс, отже поводитися з ним слід байливо і усвідомлено, використовуючи ефективні інструменти сімейного тайм-менеджменту. Вони дають змогу Визначати пріоритети, цілі і доречно складати сімейні плани Складати оптимальний розклад дня для батьків і дітей Устигати більше, а отже, зазнавати більше позитивних емоцій, бути спокійними і усвідомленими батьками і подружжям. Фокусуватися на головному у житті сім'ї. Украй важливо, щоб уявлення про плани і цілі збігалися не лише в чоловіка і дружини, а і у дітей. Кожен має право слова і бере участь у плануванні спільного майбутнього. Або ми керуємо часом, або він керує нами. І постають на питання, як усе встигати, де взяти додаткову годину в добі, і як знайти баланс між сім'єю і роботою. Визнаю, іноді нас чоловіком запитують про це друзі та приятелі. Воно й не дивно, ми багатодітна сім'я, у якій працюють і максимально задіяні в бізнес і соціальних проєктах обоє батьків поєднувати фахову діяльність із клопотами про рідних нам справді непросто. Але ми даємо із цим раду винятково, завдяки вмінню складати чіткий розклад дня і планувати сімейне життя на короткі терміни, рік і десятиліття вперед. Чоловікові вдається щоденно приділяти достатньо уваги і родині, і роботі, і спорту. А все тому, що він сплановує увесь день не лише робочий, а й вільний час. Секрет успіху, за його словами, полягає в майстерності розставляти пріоритети, щоб не бути заручником запланованого часу. Натомість я планую 80-90% свого часу і не встигаю, бо перебираю на себе занадто багато справ. Поки що я вчуся знаходити баланс. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова Полиця Аудіокниги Українською Краще. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування. Хоч би якого масштабу мету виставили у сім'ї чи у професії, шлях до неї завжди починається із першого маленького кроку. Один із батьків-засновників США Бенджамін Франклін напрацював методику, що популярна і нині піраміда продуктивності. Це й комплексна система визначення і досягнення мети, розрахована на все життя. Франклін і ще замолоду мав звичку не лише ретельно планувати кожен свій день, занотовуючи перелік усіх справ, а й ставити перед собою глобальні цілі на роки вперед. Для короткотермінових цілей – переліки справ, для довгострокових – сімейний календар. Якщо дотримуватися Франклінового методу, то планування сімейних справ також залежить від масштабів цілей. Із великими, глобальними, пов'язані видатні справи сім'ї. Їх досягнення своєю чергою наближають проміжні, довго- і короткострокові цілі. Не належить до цілей, зате забирають чималу частину часу щоденні, рутинні справи. Більшість із них неможливо проігнорувати чи відкласти на потім. Їх можна доцільно спланувати і розподілити у часі. Для цього насамперед проаналізуйте послідовність найважливіших подій, із яких складається розкладня членів сім'ї. А тоді внесіть до графіка рутинні справи так, щоб вони нічому не заважали. Нам із чоловіком легко планувати. Ми, обоє керівники, опанували навички тайм-менеджменту у професії та перенесли їх у сімейне життя. Олег у свої щоденні плани заносить одразу кілька сервісів планування часу, синхронізує їх і жодну справу не забуває виконати. Його робочий графік та зустрічі контролює особистий помічник. Наразі чоловік розробляє власну систему керування часом, яка дозволяє йому зберігати баланс між часом на себе, на сім'ю, на роботу та на суспільну діяльність. Натомість я відображаю власні і спільні сімейні задуми у щоденнику та спеціальній програмі. Обговоривши з чоловіком плани, узгодивши їх і отримавши його згоду, я заношу їх у сімейний календар. Корисні ресурси Цифрові помічники, сервіси і програми для планування і керування часом, наприклад, Trello, Google Календар, та нотатники для зберігання інформації. План має відповідати стилю життя сім'ї Наприклад, для дітей можна складати щоденний тижневий розклад у формі чек-листа, поки вони самі не навчаться планувати свій час. Слід враховувати і спільний час, тобто розділяти час для себе і час разом. Планування ефективне лише в тому разі, якщо складати структурований розклад із переліком щоденних справ. Для розкладу дня можна використовувати бланки і вивішувати вдома на найвиднішому місці. Особливо це важливо для дітей. За заздалихідь складеним розкладом вони звіряють свій день із графіком і по черзі спокійно і впевнено виконують усі справи з переліку. Вони охоче заповнюють такі чек-листи, контролюють свій час і власні дії. У переліку справ на тиждень відображено час, який дитина збуває з кимось із батьків або з усією родиною. Успіх починається зранку. Керування часом – це насамперед керування собою. Стівен Кові Нейробіологи під час досліджень з'ясували, які години найпродуктивніші для розумової роботи. Мозок найефективніше опрацьовує інформацію і оперує даними вранці з 6 до 9 години. Цей час краще використовувати для розв'язання найскладніших завдань і навчання. Від 6 ранку щогодини ефективність розумової діяльності зростає. Мій секрет успіху – ранній підйом. Я активна людина, тому вважаю, що, не плануючи справ, неможливо бути продуктивною і усе встигати. Мій день поділений на блоки. Це час на себе, ранок, на роботу, день, із чоловіком, щоденно мінімум 15 хвилин та обов'язково вечеря раз на тиждень. Час на дітей, увечері, та усю родину, вихідні. Особливо важить для мене раннє пробудження, близько п'ятої-шостої ранку. Поки діти сплять, я встигаю переробити купу всього. Починаю з того, що вітаю себе і ранок. Умиваюся холодною водою і випиваю 700 мл теплої води з імбиром та лимоном. Працюю над книжкою і складаю план життя сім'ї на рік, що має відображати усі сфери життя. Здоров'я, самореалізацію, розвиток і освіту, подорожі тощо. Потім роблю зарядку і вирушаю на пробіжку до лісу. Відтак приймаю контрастний душ із розтиранням і п'ю зелений сік або смузі. На момент пробудження дітей і підготовки до виходу з дому, я вже бадьора і заряджена на плідний робочий день. Починається час спілкування із сім'єю. Найважливішу і найскладнішу роботу я виконую у своєму кабінеті. Там я можу зосередитися і за найменший термін виконати максимум із запланованого. Кожен мій день, враховуючи обов'язки в сім'ї і на роботі, розписаний по годинах. Звичайний паперовий щоденник використовую для швидких записів, а розпорядок дня складаю в Google календарі. Крім переліку головних справ, маю список додаткових. Загалом виходить до 30 пунктів на день. План дає змогу переходити від однієї справи до іншої, не втрачаючи часу. Однак виконати усі особисті і сімейні справи із розширеного переліку зазвичай нереально. Тому я застосовую матрицю Ейзенгавера або метод «Важливо, термінова». Вона допомагає визначити пріоритети справ, диференціювати завдання і оптимізувати час. Матриця Ейзенгавера Справи важливі термінові – виконати негайно, загасити пожежу, порятувати того, хто потопає, аврал, прагнути до нуля. Важливі нетермінові – присвятити основний час – написати клієнтові, виконати роботу щодо проєкту, відвідати спортзал, пообідати з партнером. Корисна цінна праця. Неважливі термінові. Делегувати. Написати звіт, забронювати квитки, розіслати листівки, посидіти на плануванні. Безглузді справи. Знайти того, для кого вони важливі. Неважливі, нетермінові. Відмовитися. Рутинна робота. Те, що можуть виконати інші. Зустрічі без мети і сенсу. Гаяння часу. Найголовніше – правильно розподілити справи у чвертях цієї системи координат. Пріоритетні є завдання з категорії «Важливі термінові». Потім «Важливі нетермінові». І «неважливі» термінові. А ось від важливих нетермінових справ можна взагалі відмовитися. «Матриця» – це дуже ефективний і зручний інструмент планування. Сортуючи щоденні завдання за її допомогою, я навчилася розпізнавати «неважливі» нетермінові справи, тому просто не вношу їх до мого планувальника. Отже, запорука мого щоденного успіху у сім'ї та професії полягає В умінні планувати кожен день і виконувати усе заплановане В умінні визначати пріоритети, відмовлятися від нетермінових і неважливих справ на користь важливих і нетермінових у тому, щоб уникати порожньо збутого часу, я не дивлюся телевізор і не зловживаю ганжетами, зате читаю багато книжок на теми, які мене цікавлять. У повноцінному відпочинку Щовечора я неодмінно підсумовую день і планую наступний. Це стало звичкою, яку я вважаю продуктивною. Сімейний календар Стратегічне сімейне планування на 20, 10 років і на рік. Мрії – це плани в умі, а плани – мрії на папері. І для однієї людини, і для гурту людей конкретна мета відкриває перспективи. Ми краще усвідомлюємо, чого сподіваємося від майбутнього, і починаємо бачити його обриси. Наш сімейний календар Мрії абстрактні, та якщо на їхній основі створювати цілі, а цілі перетворювати на плани, то мрії стають досяжними. Наша сім'я планує не лише справи, необхідні для забезпечення життєдіяльності, а й ті, що наближають нас до мрій. Тому найважливішою складовою нашої сімейної культури є сімейний календар. Ми вносимо в нього події та плани на тиждень, місяць, рік найближчі 5, 10 і 20 років. Умовно їх можна поділити на дві групи. Перша – сподівані, і друга – бажані для нас. Вести сімейний календар із мого досвіду дуже ефективно. Наші бажання зазвичай здійснюються, тому що вони стають нашими планами – а план передбачає конкретні дії і використання сімейних ресурсів. Наприклад, якщо ми з чоловіком плануємо, що молодший син у певному віці вирушить навчатися за кордон, ми припускаємо, що в рік його від'їзду в наш сімейний бюджет має бути закладена сума на оплату його навчання. Коли сім'я має місію, цінності і принципи, планувати майбутнє дуже просто – але слід систематично виділяти на це час. Розробляючи графік нашого життя, ми ставимо собі запитання, якою ми хотіли б бачити нашу сім'ю за 5, 10, ба навіть 50 років. Працюючи над розробкою стратегічних цілей, враховуйте найважливіші царини життя сім'ї, а це любов, робота, самореалізація спілкування з друзями, здоров'я, фінансове благополуччя, освіта, радощі життя, духовне життя, тощо. Вони мають бути урівноважені так, щоб колесо життєвого балансу сім'ї було кругле. Усе це відображене в нашому сімейному календарі і розписане по датах. Деякі записи в календарі приблизні, коли запланувати щось на конкретні дати не вдається, наприклад, день від'їзду дитини в університет. Важливо записати в календар подію, навіть якщо точна дата невідома. Якщо вдається, виконуємо весь план. Якщо залишаються невиконані завдання, переносимо їх на віддалений термін. Загальний план сім'ї на 10 років із прикладом заповнення. План на рік допомагає побачити загальну картину розвитку сім'ї, визначити життєві пріоритети. Наприклад, зрозуміти, який із сімейних проєктів потребує більшої уваги, а від чого взагалі слід відмовитися. У якій царині розвиватиметься кожна дитина залежно від здібностей і вподобань. На які курси піти, щоб підвищити фахову чи особисту компетенцію? На які дати планувати подорожі усією сім'єю? То що? Щоб написати сімейні цілі на рік, знадобиться близько двох днів. Неосходженість цілий призводить до їх невиконання і розчарування спільним життям. Плани не складаються раз і на все життя – і час до часу їх слід коригувати. Ми з чоловіком переглядаємо і підправляємо їх приблизно раз на три місяці. Цілі сім'ї на рік стають орієнтирами, зокрема і коли йдеться про складання щоденних планів. Виконання будь-якої справи зі списку на день має приводити до їхнього досягнення, інакше визначення цілий на весь рік не має сенсу. Рухайтеся від глобального до загального. Звіряйте щоденні справи зі стратегічними цілями. Щоб більша сім'я, то складніше керувати її справами. І наша таблиця чудова в цьому допомога. Вся інформація зібрана і конкретно розміщена в одному документі, до якого ми з чоловіком у будь-який момент можемо звернутися. Деталізуємо плани не можна отримати результат, фокусуючись на ньому самому. Результат отримуєш, фокусуючись на діях, які приводять до нього. Майк Гофкінс Масштабні, значущі цілі, що віддалені в часі, видаються недосяжними. Фахівці радять застосовувати метод мотивації. Велике завдання – розділити на кілька складових, а ті, своєю чергою, ще на кілька деталей, аж поки вийде перелік конкретних дій. Стратегічні цілі слід пов'язати із конкретними видами діяльності, які потім перенести у щоденне планування. Наприклад, велика стратегічна ціль сім'ї – активне життя у здоровому тілі до 100 років. Як зберегти здоров'я та якнайдовше насолоджуватися спілкуванням із рідними? Дотримуватися здорового способу життя? Щоб виконувати власну обіцянку дбати про здоров'я, члени сім'ї можуть скористатися схемою постановки мети, яку надають Стівенкові та Роджер і Ребекка Меріл у книжці «Головна увага головним речам». Що? Моя мета – мати здорове і тренуване тіло. Навіщо? Щоб мати силу, витривалість і хорошу зовнішність, необхідні для реалізації моєї місії. Бути завзірець моїм дітям та іншим людям щодо здорового способу життя. Зміцнити силу характеру. Як? Правильне харчування. Я вживатиму більше свіжих фруктів та овочів, складних вуглеводів, птиці та риби. Менше цукру, жирів, солі і червоного м'яса. Їстиму частіше і меншими порціями. Фізкультура Чотири рази на тиждень я півгодини вправлятимусь в аеробіці. Запишуся в баскетбольний клуб. Спатиму сім годин на добу, рано лягатиму і рано прокидатимуся. Зв'язок між розумом та тілом я позитивно думатиму про власне фізичне здоров'я і прагнутиму дізнатися більше про здоровий спосіб життя. Читатиму спеціальну літературу і відвідуватиму семінари. Фокус Я надам уваги конкретним проблемам зі здоров'ям. Ставлячи собі короткотермінові цілі і визначаючи конкретні дії, щоб їх досягти, значно легше дотримуватися обраного шляху і домагатися бажаних результатів. Учимо планування дітей Для дітей найпершим і найголовнішим прикладом самоорганізації і планування є їхні батьки. Саме в сім'ї дитині прищеплюються необхідні в дорослому житті навички тайм-менеджменту. Коли вчити дітей планувати їхній день?